v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute va aduce pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu lecțiunea 2C039, care se va începe cu o meditație asupra versetului 6 a capitolului 6, a celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Înainte de a pătrunde în lecțiunea aceasta, haideți să citim ultimul din cele două episoade cu care se încheie povestirea ereticii din Dubrava scrisă de Cristina Roy. Episodul lecțiunii precedente s-a încheiat cu cea mai palpitantă relatare a cărții și anume Tatăl lui Peter îi se face cunoscut. De acum urmează încă două episoade care vor încununa frumoasa relatare a Cristinei Roy ereticii din Dubrava. Astăzi, în cadrul capitolului 20, subtitlu La revedere, citim că pentru toți cei ce locuiau în cele trei case de sub moara dărăpânată, erau ore însemnate cele pe care domnul farmacist le mai petrecea încă în Valea Dubrava. De lucru a fost, va mai fi și se va și termina, zise Hradski către ai săi, dar domnul farmacist nu ne va vizita iarăși prea curând, de aceea lăsați totul și să mergem acasă. Ei au părăsit lucrul la câmp și au spus și celor din familia lui Blașco care lucrau pe fâneața de mai jos. Blașco a spus și el, până la moarte vom tot lucra și nu vom sfârși. De ce să ne tot grăbim și să pierdem prin aceasta ceva mai bun? Curând se aflau toți adunați la Hrațchi în jurul iubitului oaspete. A venit și Peter cu domnul inginer și cu mama lui. Petran și Suzan Petrovicica lucrau la Blașcu. În felul acesta, camera s-a umplut de oameni când se ajezară toți în jurul mesei. Domnul Ursini ținu o oră biblică și le-a zugrăvit cum va fi când copiii lui Dumnezeu din toate părțile lumii se vor duce acasă în cer. Și domnul Ursini, citit textul de la Isaia capitolul 26 Deschideți porțile ca să intre poporul cel drept care păstrează credința. Celui cu inima tare tu garantezi pacea. Da, pacea cât se încrede în tine. încredeți vă în Domnul pentru totdeauna, căci Domnul Dumnezeu este stânca epocilor. Doamne, mâna ta este puternică, Ei nozăresc, dar vor vedea zelul tău pentru poporul tău și vor fi rușinați. Îi va arde focul pe dușmanii tăi. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Apoi, din aceste cuvinte, ursinii arătă marea deosebire între cei care aparțin poporului lui Dumnezeu și ceilalți. Cât de deosebite sunt căile lor și țintele spre care se îndreaptă ei. Apoi arată că un om care păstrează credința în Domnul, poate să rămână în pace chiar și atunci când este în suferință. Numai poporul care păstrează toată dreptatea poate să intre pe porți în Noul Ierusalim. De aceea el îi îndemnă pe toți să rămână fideli în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, în adevărul divin și în faptele iubirii, pentru că atunci când va veni Domnul Isus, ei să facă parte dintre cei care au fost chemați, aleși și găsiți fideli. El le dovedi apoi că tot ce face Dumnezeu cu copiii săi este bine. Chiar și prin pustiul și prin apele adânci ale necazurilor, el îi duce totuși în țara promisă. Ursinii a cerut aici ca cei care nu făcuseră încă pasul hotărător să se hotărească astăzi pentru totdeauna să aparține și ei poporul lui Dumnezeu și să intre cu el sub steagul crucii în Canaanul Ceresc. Apoi încheie cu cuvintele cei eliberați de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de victorie. O bucurie eternă le va-ncununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. După aceea s-au rugat unul după altul aproape toți, chiar și Domnul Inginer. Când s-au ridicat de la rugăciune, Ștefan le-a împărtășit, ce har mare primise el de la domnul ca să fie instruit ca lucrător în via domnului. Mirarea era foarte mare. Doamna Kracinski nu trecuse sub tăcere intențiile domnului inginer cu Peter. Astfel că toți din cele trei case știau despre lucrul acesta, iar doamna Krasinski simțise o anumită invidie. Ea se gândise că pentru Ștefan ar fi fost mai potrivit să meargă la institut decât pentru Peter. Acum... Inima ei fu mulțumită. Noi nu vrem să te oprim, Ștefanco," zise ea, când fiul ceru simplu permisiunea părintească. Tatăl îi dă dumâna fără să rostească vreun cuvânt. Toți se bucurau de fericirea lui Ștefan și a lui Peter. Dar, o, oh, cum vom trăi fără tine, Ștefanco? Cine ne va arăta calea adevărului?" îl întrebau ei. Până la toamnă veți mai putea învăța multe de la el, zise Blașco. Ce face domnul cu noi este totdeauna spre binele nostru. Numai Marișca nu zicea nimic. Când Ștefan se duse pe urmă seara la Blașco și ei amândoi stătura iarăși lângă zăgazul de moară, buzele roze zisele cu glas tremurător. Simt, Ștefan, că Dumnezeu te-a înzestrat cu așa plinătate bogată a Duhului Său, nu numai ca să fiu un martor pentru El în munții noștri, în timp ce lumea este așa de mare și știe așa de puțin despre adevărul divin, ci tu trebuie să arăți încă multor altor oameni adevărul. Eu nu pot să spun cât de recunoscătoare sunt Domnului că te cheamă în via sa. Noi ne vom ruga aici zi și noapte pentru tine ca El să stea alături de tine cu Duhul Său. Ștefan se umplu de bucurie. Ea era din nou tovarșa lui care, ca și odinioară, când plecase la armată, îl mângâiase cu cuvinte bune. El n-a întrebat dacă ea vrea să-l aștepte, după cum nici nu l-a întrebat dacă el îi va rămâne credincios. Ei se iubeau sincer și se încredeau unul în celălalt. Dacă vei fi vreodată îngrijorată din cauza mea," îi zise el, gândește-te la ceea ce mă va ajuta să vin dorul după tine." Domnul Isus are deja de-atâta vreme un dor fierbinte după mireasa lui și fiecare creștin fidel ar trebui să-și dea osteneala să-l ajute la găsirea oilor pierdute, căci până ce nu-și găsește și ultima oaie nu poate să-și ducă mireasa acasă. În vreme ce atunci dimineața după ora biblică ceilalți se întrețineau încă cu domnul inginer și cu Peter, Domnul Ursini îi adună pe copii în jurul lui și le împărții poze colorate. El spune Marișcăi să se ocupe de cei mici și să-i învețe în fiecare duminică versete de aur și cântece și să le povestească istorioare biblice. Ea i-a promis cu plăcere. Copiii au promis la rândul lor să învețe. Sigur că da, aprobă din cap bunicul Hraschi, acesta va fi un lucru bun. Cel puțin nu vor mai crește așa de neștiutori ca noi, care nu știam nici măcar cum să venim de pe calea cealată, pe cea îngustă. Marișca știe să povestească și să cânte frumos. Ea va duce cu bine la capăt în sărcinarea. Iar eu voi trimite Marișcăi poze frumoase. Cine învață bine, va primi din ele, zise domnul inginer, și cei mici s-au bucurat tare mult. Musafirii au fost apoi ospătați la familia Hrațchii, pe urmă domnul farmacist i-a învățat un cântec pe care ei să-l cânte lui Ștefan și Peter la despărțire. Acum puteți să-mi-l cântați și mie, zise el, când deja îl cunoșteau destul de bine. Ei l-au însoțit până la moara pentru hârtie ca să-și ia acolo rămas bun de la el. Aici, în umbra pădurii, care murmura un bazm tainic, s-au oprit și de câte ori mai târziu se gândeau la scumpul lor prieten și îl închipuiau cum stătea acolo pe stâncă, cu capul în bătaia soarelui, ca și cum ar fi văzut în el o imagine a acelei coroane despre care vorbise el în casa lui Hrațchi. Cu brațele încrucișate pe piept, el se uita la ei și la lumea minunată din jurul lui, cu fața strălucitoare, plină de bunătate și iubire. O inimă umilă, care nu se mai putea mândri, vorbea din zâmbetul care era pe buzelei fine. Ei au cântat astfel următoarea cântare. Chiar de doare trebuie să ne despărțim, Dumnezeu să te păzească, frate iubit. S-au dus zilele de dulce bucurie, a venit seara, vremea despărțirii. Datoria te cheamă departe de noi, departe în lumea cea largă. Poți să spun oare la revedere? Pentru copiii lui Dumnezeu nu există despărțire. Pentru ei chiar și în moarte, la revedere este adevărat. La revedere. Și încă o dată, la revedere. De aceea nu cu plâns sau jale inimile să vi le întristați, căci când ne cheamă Dumnezeu bucuroși, atunci îl vom urma. La revedere. Rămâneți cu bine. La revedere. Chiar dacă aici pe acest pământ nu ne vom mai revedea, atunci odată la tronul lui ne revedea iarăși cu toții, la revedere, da, este un simplu, la revedere, lângă Dumnezeu, la revedere, amăgire, la revedere, pierdere și despărțire, nu vom jeri pe acest pământ, după o scurtă luptă vom domni în gloria cerească, la revedere, în glorie, lângă Dumnezeu, la revedere. Cântecul s-a stins Domnul farmacist a dat din nou mâna cu toți și apoi se uitară după el cum dispărea în pădurea de stejari, până ce verdele pădurii îl au răpit de tot privirii lor. – La revedere! strigă Peter încă o dată și ecoul îl purtă mai departe din deal spre vale. La revedere La revedere mai avem acum un scurt episod de două pagini pe care îl vom parcurge cu prilejul lecțiunii viitoare și apoi spunem și noi la revedere cărții ereticii din Dubrava, din care am luat foarte multe învățăminte de mare folos, sper și dumneavoastră deopotrivă cu mine. Mulțumim, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, că și pe calea acestor povestiri Cauți mai mult să ne întărești încrederea în tine. Dă neharul, Doamne, să vedem în toate care se văd lucruri temporare, trecătoare, care se duc mai repede decât au venit. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu o lumină tot mai clară, prin care să putem deosebi lucrurile care sunt cu adevărat lucrurile veșnice de cele care sunt numai temporare și apoi învață-ne să le folosim pe toate în slujba arătării tot mai mult a chipului Domnului Isus în viețile noastre pentru ca lucrarea ta să propășească prin noi aducând la tine și alte suflete până ce numărul celor mântuiți se va încheia ca prin asta să grăbim venirea Domnului Isus, să ne ia cu tine în slavă și să fim cu tine pentru veci de veci. Amin. A lui Isus venire curând se apropie și bucurie ne aduce. Miria sa josuspina după moriața clipa, grăbește cveniria doamne. Isus vine în curând, noi știm că El vine să-și ducă miria sa. Așteptăm să vină, grăbeșteți ți venirea, Doamne! Durerea și păcatul domină întreg pământul, Lumea în moarte se zbate, Dar în ziua măreață îi vom sta toți în față, Grăbește-ți venirea, Doamne! Isus vine curând, noi știm că El Vine să-și ducă mirea sa Cu inima senină îl să vină Grăbește-ți venirea, Doamne! Vom citi acum versetul 6 de la 2 Corinteni, capitolul 6, în conecție cu prima parte a versetului 4, ca să-i dăm înțelesul întreg. Ci în toate privințele arătăm că suntem niște vretnici slujitori ai lui Dumnezeu, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută. Versetul acesta este deci în strânsă legătură cu versetul 4, unde se arată starea slujitorului lui Dumnezeu și a oricărui credincios adevărat. Ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare în necazuri și așa cum am mai văzut. Hai să luăm acum versetul 6 de aici, prin curăție. Slujitorul lui Dumnezeu rânduit să ajute pe oamenii căzuți în murdăria păcatului ca să se ridice și să meargă pe calea Mântuitorului Hristos, trebuie mai întâi să fie El curat. Nu poți să duci apa vieții și a adevărului celor însetați după mântuire cu un vas murdar. Nimeni nu bea o apă murdară. Curăția este prima condiție a slujitorului lui Dumnezeu a creștinului care mărturisește pe Domnul Iisus Hristos și orice creștin trebuie să fie un mărturisitor. După aceea spune prin înțelepciune. Aici nu este vorba de înțelepciunea omenească firească, ci de înțelepciunea de sus, duhovnicească, înțelepciune necunoscută de niciun înțelept al veacului acestuia. Prin această înțelepciune dumnezeiască, primită prin Duhul Sfânt, în urma nașterii din nou, Poate împlini cu vrednicie lucrarea lui Dumnezeu orice slujitor al Evangheliei. Prin această înțelepciune aduce el sufletele la viață. Vorbind despre mari înțelepți ai lumii, s-a Sânda Singh spunea că ei au săpat canale, dar numai Hristos le-a umplut cu apă. Prin îndelungă răbdare. Dincolo de răbdare este îndelunga răbdare. Cui îi se termină răbdarea? Să pășească pe treapta îndelungei răbdări. Slujitorul adevărat al lui Dumnezeu trebuie să aibă îndelungă răbdare în toate, și în suferință și în lucrare, căci numai așa se arată vrednic de chemarea sa. Prin bunătate Poți să fii răbdător fără să fii bun. Un slujitor al lui Dumnezeu însă trebuie să unească îndelunga răbdare cu bunătatea, Altfel, nu seamănă cu Domnul Isus și nu va aduce niciun rod pe ogorul Evangheliei. Prin Duhul Sfânt Slujitorul lui Dumnezeu și-a încredințat cărma vieții sale în mâinile Duhului Sfânt. Oriunde îl duce Duhul, acolo merge și orice îi spune Duhul să facă, aceea face. El nu mai lucrează de capul lui. În aceasta stă vrednicia lui. Printr-o dragoste neprefăcută. Cu cuvintele rațiunii nu putem defini dragostea așa cum nu putem descrie parfumul trandafirului. Dragostea adevărată nu este numai un sentiment natural al omului, ci este ceva dumnezeesc turnat în inima credinciosului, este însuși Dumnezeu. Cine are această dragoste se cunoaște și se simte îndată. Ceea ce este adevărat nu se poate falsifica. Dragostea adevărată nu se poate preface, ci ea se dăruiește pe sine așa cum este. Slujitorul lui Dumnezeu are în el dragostea lui Dumnezeu și nu se poate preface. Să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Suntem cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu? Cu cât ne lepădăm de noi înșine și de toate câte țin de noi, primim pe Domnul Iisus cu tot ce ține de el, devenim slujitorii săi, Desăvârșit. În continuare, la versetul 7 din 2 Corinteni 6, ni se prezintă alte trăsături ale credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, prin care se face vrednic de cuvântul lui, de misiunea lui, cu aceste cuvinte. Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Prin cuvântul adevărului. Fără cuvântul adevărului, cum ar putea fi cineva slujitorul Dumnezeului adevărului? Iar cuvântul adevărului este, în primul rând, cuvântul Sfintei Scripturi, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este adevărul, spune Domnul Isus la Ioan 17 cu versetul 17. Prin cuvântul adevărului arătăm că suntem niște slujitori vrednici ai lui Dumnezeu și el își găsește plăcerea în noi. Viața și lucrarea noastră sunt puse la probă prin focul adevărului în toate privințele. Citim la Geneza 42 cu 16, Cuvintele voastre vor fi puse la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi. Numai în măsura în care suntem adevăr, suntem folositori oamenilor. Martorul care spune adevărul scapă suflete citind la Proverbe 14 cu 25. Prin puterea lui Dumnezeu. În luptele lui Dumnezeu să nu facem niciun pas prin puterea noastră, căci vom fi biruiți. Să așteptăm totdeauna liniștiți să ne umbrească puterea lui Dumnezeu și vom fi siguri de izbândă. Unii se bizuiesc pe lor, alții pe caiilor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi rămânem în picioare. Psalmul 20, versetele 7 și 8, iar la psalmul 118 cu 16 citim Dreapta Domnului câștigă biruința Prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea Neprihănit înseamnă drept și curat Numai cel curat este tare Shakespeare spunea Există o platoșă mai puternic decât o inimă curată? Cel ce se învârtește în păcate, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, este fără arme și gol, după cum și cel ce se găsește în neprihănire este pururea armată. Viața adevăratului creștin, a slujitorului lui Dumnezeu, este o necurmată luptă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, așa spune Domnul Isus. dar în această luptă nu întrebuințăm arme firești, arme fizice, ci arme duhovnicești, arme ale luminii, adică o viață curată și sfântă. Când te apără dreptatea și curăția, nu-ți mai poate face nimeni niciun rău, nici toată lumea. Iar când este vorba să lovești păcatul și minciuna, îmbrăcat fiind în neprihenire și adevăr, vei derma totul oricâte întărituri ar aduce omenirea întreagă. Adevărul, puterea lui Dumnezeu și armele de lovire și de apărare ale neprihenirii, Fac din noi, și Domnului Isus niște slujitori nenfrânți, chiar dacă s-ar ridica împotriva noastră toți vrăjmașii lui Dumnezeu în frunte cu satana. Versetul de mai sus în Biblia traducerii Sfântului Sinod de la 68 sună astfel. Prin armele dreptății celei de-a dreapta și cele de la stânga, adică arme nepărtenitoare, rațiunea și sentimentele, Trebuie să fie ca Dumnezeu, nepărtinitoare, la dreapta și nici la stânga. Îmbracă-mă necurmat mântuitorul meu cu armătura ta dumnezeiască, ținem necurmat ființa și acintește necurmat prin harul tău, ochii spre tine ca să pot trăi o viață de roadă și de biruință spre slava și bucuria ta. În versetul 8 de la 2 Corinteni, capitolul 6, citim mai departe câteva trăsături ale credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, care îl fac vrednic de chemarea de slujitor. În slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Mersul adevăratului creștin prin lume este ca al unui alpinist când în văile cele mai adânci și mai întunecoase ale ocării și ale prigoanei din partea oamenilor necredincioși, când pe culmile cele mai înalte ale slavei și ale cinstei din partea celor credincioși. Am putea spune că în același timp el merge și pe culmi și prin voi. Credinciosul este o priveliște și pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru împărăția diavolului. Și îngerii și dracii îl urmăresc necurmat, când se bucură unii, se întristează ceilalți, depinde în care parte se apleacă el. Mare grijă trebuie să avem asupra noastră, a purtării noastre, frații mei. În slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Ca urmași ai Domnului Iisus, ca slujitori ai Evangheliei sale pe pământ, avem nevoie de amândouă stările, și de soare și de nor. Și de cinste, și de prigoană. Numai așa se desăvârșește lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Vântul și ploaia, soarele și vremea liniștită își au marele lor rost în rodirea ogoarelor. Să nu deznădăjduim când trecem prin prigoane și dureri și să nu ne încredem în noi uitând de harul lui Dumnezeu când merg toate bine și ne laudă toți. Popularitatea și admirația, zice Billy Grimm, sunt mai periculoase pentru un creștin decât pregonirea. Cine rămâne însă necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu se va abate din calea Domnului Isus nici în vreme de furtună și nici în vreme de liniște. El este neclintit ca soarele. Fie că laudă sau îl bagiocoresc oamenii, își urmează neclătina drumul său, Trimițând fără întrerupere lumina și căldura sa tuturor, părerile oamenilor despre el nu-i schimbă natura firea sa, ci pășește hotărât în împlinarea chemării sale. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Aurul rămâne aur, fie că vrea cineva să recunoască lucrul acesta sau nu. Credinciosul este un slujitor al adevărului. Este un adevăr întrupat chiar dacă oamenii îl socotesc altfel. În privința aceasta să fim de plin liniștiți. Părerile oamenilor n-au greutate. Cum este starea noastră în fața lui Dumnezeu, aceea are însemnătate. Mi-aduc aminte cu prilejul acesta de un episod din viața lui Luther. Când fusese chemat la Marele Palat al Vaticanului ca să depună mărturie acolo, i s-a făcut cunoscut de către prietenii lui că o armată întreagă de oameni stăteau la pândă gata să-l ia și să-l ucidă. El însă a spus liniștit, dacă ar fi tot atâția dragi în clădirea aceea câte țigle erau pe acoperiși, nu-i pot face nimic pentru că unul singur cu Dumnezeu înseamnă majoritatea. Și așa după cum bine știm, a avut toată dreptatea să spună astfel. De aceea, grija noastră numărul unu să fie aceasta. Ce are Dumnezeu de spus cu privire la viața noastră, cu privire la căile noastre, cu privire la slujba noastră, cu privire la felul cum înțelegem și cum aplicăm cuvântul Lui în viețile noastre? Atât și mai mult decât atât nu contează. Desigur că lucrul acesta îl vom afla nu neapărat numai prin cuvânt, ci și prin frații de lângă noi care sunt mădularele lui Hristos și care ne comunică prin Duhul Sfânt cele ce are Dumnezeu să ne spună. Dar și în cazul acesta, toate cele ce ni se vor spune prin frații și surorile de lângă noi, vor fi întemeiate puternic pe cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta ajungem la același înțeles că adică părerea lui Dumnezeu este singura care contează. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 2C039 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea mare a lui Dumnezeu fie și rămână peste fiecare dintre noi care se deschide să-i oprimească. Amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta, stați-l cer, arul acesta, stați arul acesta Doamne, tu știi ce e bine, să-și peici o fac pentru amne, Doamne, Doamne. arul eu, harul tău, Iar dacă am. Știți pe deplin, tu să câștigi pe deplin, Tu să câștigi pe deplin, Harul e totul și ține, tu în adâncuri sănim, Doamne, Doamne, Harul ți-l cer pe deplin.